Och så, då säger jag hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Moviesin. Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också... Victor Järne, Hannes Kynneren Och Rasmus Folkman yes. Och jag säger varmt välkomna till vår Halloween-special! Yes, för det är ju Halloween! Ja! <laughs> det är Yes! Ja! Eh, nej, vi, som vi sagt i typ de två senaste avsnitten så har vi laddat upp för en riktigt mysig special Där vi har valt ut varsin film som vi alla har kollat på och eh, kommer diskutera yes. eh, Och de som slår på det här avsnittet och inte vet om det här eh, Så kan ni ju, om ni vill, ta och lyssna på det här avsnittet senare om ni vill se filmerna först eh, Vi kommer inte att spoila filmerna så det går att lyssna på, eh, på avsnittet utan att eh, se filmerna så kanske ni kan se filmerna sen För ni blir sugna på att se dem ja, man, kan göra, man kan göra på vilket sätt som helst alltså, egentligen. Men det är, jag personligen hade tyckt Det var roligare att ha sett filmerna först För att liksom, kunna mer greppa Eller alltså greppa Men eh, kunna mer hänga med i vad det är vi snackar om mm. Mm. Ja, så vi kan säga att, att den... filmerna är uh, Poltergeist, uh, I Saw The Devil Teeth och uh, Reanimator. Yes. Uh, så stäng av nu Och, och gå och se dem Om ni vill Ja, bara plöjd dem direkt alla vi fyra. fyra Jag så springer mm. ja. Snacka om fet och inkväl alltså att, och se eh, alla de här fyra och sen så eh, lyssna bara på här podcast avsnitt. Det kan ja, inte bli vi bättre. Vi det bli ju perfekt. Bli. Vi kommer ja, ju vi, vi kommer troligtvis släppa det avsnittet eh, någon dag innan själva Allhelgonahelgen. helgen ja. Så så man har ju vi... chansen att lägga upp för en fet ja, helg alltså. Du yeah, be nice, behöver flickvännen sett på filmmixen populärt som vanligt Exakt, <laughs> titlar uh, blir populärt där också Ja, verkligen Nej, men vi, vi tar sig gång. jag tänkte att vi gör som så att eh, vi får presentera den filmen som vi själva valt eh, och motivera varför vi valde den och berätta lite om filmen yeah. Och sen diskuterar vi och sen så går vi till nästa film Men jag har förklarat det här nu <laughs> ja, Hela konceptet där, Det är komplicerat Rasmus Vi har med en manual om ni inte förstod jag, jag tror alltså så. att vi ska så här gå igenom Och ta, alla tar sin egen film Och så ska vi berätta om den och sen så diskuterar vi ja. Rasmus gör alltså en James Bond nu Han tar manualen Kastar framför bilen och bilen liksom skjuter sönder Den här manualen som han har fått av Q Så att Här kör James Bond Nej ja. men då kör vi det gör vi. Börjar, vem börjar? Jag börjar. Ja, du, börj du, brukar, du, du, du tar mycket initiativ nu, Patrik. Ja, jag vet. Då blir vi en man. Ja. Ja, precis. I finally grown up. <coughs> he grew a pair. <laughs> ja, <precis. laughs> <laughs> jag har valt filmen Poltergeist från 1982, regisserad av Toby Hooper, som är kanske mest känd för att ha gjort en annan Skek klassiker Motorsågsmassaken ja. den, den har tyvärr inte jag sett Jag vet inte om ni andra har sett den Jag har sett, alltså det är en sån här film som går på tv lite sådär ibland Och då händer det att man har catchat lite glim glimtar Och sådär, men jag är mm. osäker på att man har sett hela den här filmen Ja, det är samma för mig, jag vet inte riktigt Jag, har, jag har en box där den Ja, där man har ju finns, definitivt så. sett Klipp och bitar ur den Men jag, jag kan mm. inte liksom greppa hela filmen I huvudet, absolut inte Nej Eh, Poltergeist är ju då skriven Eller co-written och producerad eh, Av Steven Spielberg Och eh, enligt och också till stor del Regisserad eh, Vi kan komma till det lite senare det ska vi eh, Men eh, det handlar då om en familj Som bor i ett hus eh, Det är ett föräldrapar Och sen tre barn yes. eh, eh, Familjen det... Freeling va? Mm, Precis Och eh, det börjar hända lite konstiga saker Först med <skratt> deras tv Uh, och den yngsta flickan i, i familjen uh, sitter vid den här teven och uh, verkar höra någonting i den här tvn. Hon verkar kunna kommunicera med någon annan värld eller sånt där. Och uh, ja. efter ett tag så sugs hon in i... Alltså det, det liksom är som att huset blir besatt av några demoner eller någonting. Ja. Och uh, så blir hon insugen i deras värld. Och uh, filmen handlar till stor del om att uh, ja, familjen är jätte uh, liksom förkrossad över det här och ska försöka... Ja, liksom få kontakt och hitta Och få tillbaka deras liv och dotter igen Så de anlitar ett så här, Jag tror de kallar sig för Parapsychologist Eller något sånt där Alltså de är typ spökjägare mm. Eller något sånt där, eller de ska driva ur andar Ur huset ja. Så det handlar liksom om hur de försöker ja, Få kontakt med den andra världen Och sådär Och ja, det är helt, All hell breaks loose kan man <laughs> Kan man säga, säga I bokstavlig mening <tryck> <tryck> och ja, det blir ganska Lite så här härliga eh, Praktiska Lite B-effekter Verkligen, men det, verkligen det är, det är riktigt så här härlig 80-tals eh, Det är ju väldigt Spielberg-känsla över ja, det, är en, det är liksom, uh, den här oh, amerikansk oh, det är det, liksom. småstad Den här liksom, är, det, alltså det är Nästan kärnfamiljen liksom nästan Alltså man får ju den Frank, vet han, Frank Marshall producerade som var. Precis. Har gjort, ja, jo, han men förutom liksom Andrews är fortfarande där. Liksom. Ja, det är ju hela den här, ja. hela den här just 80-tals. Um så Som Hannes säger, småstadskänslan 80-tal, de här husen Trädgårdarna, alltså hela den känslan Spielberg är ju besatt Av scener i kök Ja, ja det är. Men alltså, Och, de, och det, det känns, det är sådana 80-talskök Också, det där hela köket i hemmets hjärta Lite, det är ja, precis, där. Så det är, alltid, det är alltid någon grej i köket som Fuckar upp Ja precis. Rost, rostar bröd tills de är kolsvarta Eller ja, en, någon ugn Som uh, inte funkar eller... Gremlins som mittrar varandra Etc ja. typ. ja. ja. alltså, alltså, ja. Jag tänkte bara säga anledningen till att jag valde den här Är för att det är en En ganska liksom klassiker Det är kanske den mest givna filmen Som har valts i det här avsnittet det men det. Jag, jag har faktiskt aldrig sett den innan Jag har varit sugen på sin flera gånger Men jag har inte gjort det så jag tänkte det kunde vara kul att diskutera. För den, den är, alltså, även om den är klassisk så den, det pratas ju inte så mycket om den, tycker jag, ändå. Alltså om man med, Nej, med den, typ den... andra ja, Spielberg-filmer eller sådär. Ja. Det här, nu är det inte en Spielberg-film liksom... Det har, inte, det har inte blivit en it om man säger så direkt Nej. Poltergeist. Alltså det, just jag har väldigt stark koppling till Poltergeist faktiskt. så Det är en av min pappas favoritfilmer. Ja, Och, ja, så ja. Att jag, fick, jag fick alltid höra mycket om Poltergeist när jag var liten. så um, Poltergeist har alltid varit en del av liksom, min barndom. Jag såg den när jag var väldigt ung. Så att, och har sett den flera gånger så det är därför du är som du är, är för Det är därför jag är som jag är, precis Alla de ärren liksom alltså, Förstörde mig totalt mentalt mm. För resten av livet, tyvärr ja. mm. Det är det, det, det där dialekten kommer ifrån Ja, lite det också tror jag ja. Ja, det är... Nej, men alltså, Jag tycker jag tycker podcast är bra Alltså, mm. den, det, det är ingen fantastisk film så. Det tyckte, jag tyckte väl mer att det var åt det fantastiska hållet när jag var mindre, tyckte jag nog. Men nu, alltså, tre av fem är det. Jag tycker den, den har sin skärm, det är den här sköna, som sagt, Amblin-känslan. Även om det inte är Amblin som står bakom den här filmen. Ehm, och ehm, bra skådespeleri och sådär. Jag älskar verkligen de ikoniska scenerna. Och som även finns på poster nu, den nya... DVD-slash-Blu-ray-omslaget- när Carol Ann då- den dottern i familjen då- sitter framför tvn och upp med händerna så här och ja, det, det är så klassiskt på något vis. Det, det ligger nära hjärtat på mig. Ja, Jag håller med dig och jag tycker att det, det är skönt att det är mer- det är mer spänning och mysterium- någonstans än skräck. Precis. Eh, och, det, och det gillar jag. Och det, Jag gillar också känslan att- det är alltid läskigare- innan någonting händer- än när det händer, så att säga. Det är inte så mycket hoppa till- Moment, utan det är mer så här att Det byggs upp en stämning Och sen så är det någonting som händer som inte är särskilt läskigt Men ja. stämningen är väldigt läskig Precis Och det tycker jag är väldigt coolt och bra gjort ja, Den här känslan av hotfullhet liksom ja, att, det verkligen, att det verkligen är någonting Nån, som... Någonting kommer hända precis snart. Någonting är i huset som inte ska vara där Och hela den här känslan av ja, des Desorientation liksom Att man, man, är, man är vilse på något vis ja. Det gillar jag väldigt mycket om podcast Mm var... Hannes, vad säger ja, du? Jag såg den här för kanske bara något år sedan. För första gången. Ja, och ja. Ja, men det är liksom som på säger, det är ju värsta klassiken i så här filmen man måste ja. nästan sett. Och ja, men alltså jag har också en tre på. Den. Jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag tycker inte den var aldrig läskig eller så. Men alltså den var ju <laughs> nästan, mysig, nästan mysig. Ja, den är mysig den, ja absolut. Men alltså den, den blir rätt tråkig. Jag tycker inte den åldrats med liksom, värdighet som många andra. Spielberg liksom filmer Nöj. om man ska nu är det taskigt mot, liksom, mot regissören att säga så Men Top det har ju typ blivit så på grund av alla jävla historier <laughs> men det, det, alltså Jag tycker det känns som självklarhet Att det är Steven Spielberg som har regisserat den här filmen ja, Men, men grejen vare, är Varenda scen är som ja. ur vilken Steven Spielberg film vi, vi, kan väl, vi kan väl säga det då att Det, det, går ju, det finns ju te, alltså starka teorier Och det är skådespelare, filmarbetare etc Som har gått ut och sagt att det i princip var Steven Spielberg som regisserade dem Även alltså de har ju inte sagt att hela filmen, men stora delar av filmen mm. för att Tob Hooper hade problem med alkohol och droger och så vidare. Ja, och, och inte huvud. liksom var, att han inte var där i huvudet om man säger under produktionen. Men ja. samtidigt, samtidigt så är det där lite lustigt, för jag vet, inte, jag vet inte om det är Spielberg som är som är jävligt schyst, eller, eller vad det är, men i alla fall, han, han publicerade ett brev i The Hollywood Reporter. Alltså bara typ en vecka efter filmens release och, och det var just då det var så mycket snack för att då hade, då hade ha, han menade, Spielberg menade att pressen hade misstolkat det han hade sagt. Eh, och då skrev Spielberg så här, ett, jag kan läsa ett stycke här, det är väldigt intressant. Eh, Regrettably, some of the press has misunderstood the rather unique creative relationship which you and I shared through the making of Poltergeist. I enjoyed your openness in in allowing me a wide berth for creative involvement just as I know you were happy with the freedom you had to direct Paul Togge so wonderfully. Through the screenplay you accepted a vision of this very intense movie from the start and as the director you delivered the goods. You performed responsibly and professionally throughout and I wish you great success on your next project. Och det här skriver alltså Spielberg till Hooper. Mm. Som hade tagit det här väldigt hårt att, att han tyckte att Spielberg tog äran Och här säger ju faktiskt Spielberg Att Tobe Hooper gjorde ett väldigt bra jobb Och att, att, deras, att, att det inte var han som regisserar Men att de mer hade ett väldigt Flytande samarbete Om man säger mm. Alltså att liksom produktion och regissör liksom Flöt ihop lite och... Ja precis. Det är ju skönt att du översätter ja. <laughs> nej, nej, ska... nej, nej men alltså jag, jag bara tänker att Antingen så är Spielberg väldigt schysst här Och skyddar Hooper Mm. Eller så är det faktiskt så att folk överdriver och det inte var så att Spielberg regisser regisserade filmen. Jag, jag, att... tror, jag tror att Spielberg uh, har vinning i att säga att det var Hooper som, uh, som regisserade filmen. För att han vill ju inte att det ska verka som att det är kaos under hans inspelningar. Precis. Eller och att han snackar skit. Det, är det, ja, det vill jag inte heller. Alltså. Precis. Så därför, därför har jag ju mer vinning av att ha en bra film som är producerad av honom. Ja. Än att ha en bra film som det går rykten om och så här som det ändå gör nu men, men, ja, äh, men det blir han, av en han, legend Han, han ville att folk ska tycka om honom också. Liksom. Precis. Äh, alltså Spielberg det, han höll ju på med viktigt, IT uh, ungefär samtidigt som den här. Ja. <coughs> så han kan ju liksom han var ju inte på plats på podcast hela tiden så Nej men han och var en alltså... jag läste sig lite skådes som har sagt alltså han var ju han, han gjorde typ alla storyboards han var med på många scener liksom och regisserade skådesarna så ja precis så han var ju väldigt men det, men Involverad är, i alltså processen det, det, och man vi... märker man märker ju verkligen the Spielberg touch liksom Ja, absolut. Men det, det som är grejen här är att man vet ju, det, det, är, ju, det är vi 100% säkra på att Spielberg var väldigt involverad. Så alltså, det säger han ju här också: Att de hade ett väldigt flytande samarbete. Ja. Men sen så är det ju frågan om det faktiskt var så att, att Tob Hooper hela tiden var totalt nedrågad och att Spielberg då i princip fick hela filmen egentligen. Mm. Som vissa andra källor säger. Och det, är ju, det låter ju fruktansvärt egentligen Men det kan ju ha varit så också Det är ju liksom någonting för historieböckerna Det är ingenting som vi vet, så alltså det är omöjligt Det är ju rykten och ja. minnen som, ja, som blir sämre och sämre för varje år som går alltså Det är ju det är så, det är svårt att veta det är, det är om Spielberg skulle tala 100% sanning nu i framtiden någon gång Och säga vad som verkligen hände under inspelningen av Poltergeist Men annars kan vi ju aldrig veta, det är helt omöjligt mm. Men ja. det är intressant att liksom ge filmen En så här lite mytomspunnen aura alltså, så. ja verkligen. Och det, och det är kul att bara tänka på det När vi snackar lite om IT här Bara tänk på IT hur lika de här filmerna är Just i känsla och stil på något vis Det är väldigt olika berättelser Men alltså jag skulle vilja se IT Och, och Poltergeist i double feature någon gång Det vore jävligt kul ja. Bara att IT mm. är hundra gånger bättre <laughs> Ja ganska mycket bättre äh, Superlänge sedan jag såg IT Ja, det måste vi ta serien nu när den kommer vid Anniversary Edition. Ja just det, en ny blu-ray och Ja, köper du den till mig då? Eller? Ja visst. Det kan jag. jag kan göra det Rasmus så kommer du inte se den ändå. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej. Rasmus Nej, men... ursäkt, jag har ont i ögat. <laughs> ja just det. Ja. Nej, men det, är, det, ju, jag, det är kul med inside jokes För lyssnarna ja. <laughs> Nej men det, det verkar väl ändå som vi alla Gillar Poltergeist en del Även om, alltså det, det är ju som sagt inget, ins, Det, det är inget, inte så mycket är långt, skräck utan, Men det, det är ändå lite det här härliga Det är ju mycket så här övernaturligt Det är lite monster och, alltså det, är ju, det händer ju en del flippade grejer ja, verkligen. Jag gjorde en liten jämförelse innan Till Nu, nu har jag inte sett Paranormal Activity Men det här är ju en mjukare version av Paranormal Activity, det är ja, liksom det Spielberg Edition av Paranormal Verkligen. Liksom. Eh, För det, det är liksom Hela hemsökt hus det är, ja, Kroppar som dras upp på väggar och grejer. Ja, och. ja men Paranormal kul. Activity Är ju inte hemsökt hus det, Man kan säga att det är Paranormal Activity Möter Harry Potter and the Chamber of Secrets Lite, om ni catch my drift där Med det levande trädet <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> så, så kan man säga Då har vi en bra jämförelse där Ja, men nästa film då ja. jävligt, jävligt tråkigt val måste jag säga Patrik. Tycker du? Nej det tycker inte jag, den här är ja. kul Alltså det är kul och jag tror det är faktiskt är många utav lyssnarna som inte har sett den här filmen tror Ja det. alltså jag, jag har pratat med en del Alltså lite så här skräckfilms Alltså inte skräckfilmskunnare men sådana som är så här, Ja, gillar skräckfilmer och sånt där. De hade inte sett den här Eller så här, hade sett den för jättelänge sedan Kommer inte ihåg så mycket så det, det, det är ingen jättestor film Nej, precis, det är, ändå, det är en klassiker det, Ja precis, ja. det är mest att det Pratas ju inte så mycket om den nu Det är en, bort, det är... en bortglömd klassiker det är En klassiker ja. som finns i skymund, skymundan lite ja. Egentligen kanske det är en rätt Oförtjänd klassiker också <laughs> varför, ska, varför ska den räknas som en klassiker Är det bara för att den är gammal eller? för Den är inte så bra Och många alltså, gillade det den på talet Ja, ja. men det, det är alltså men vi... det är en kul det var ju, då var det ju en ny spökhistoria kan man ju säga. Alltså den här legenden om poltergeisterna alltså här, det är väl en tysk legend tror jag så här om spöken som för oväsen typ eller så här, förstör allt i sin väg. Ja. Eh, och det var ju väldigt alltså, förmodligen rätt mindblowing när det väl när det landade liksom bottna det. Mm. Mm. Ja. skulle jag tro. Cool. Nej, alltså, jag, jag tänkte ju på att välja andra filmer men jag blev väldigt sugen på den här när jag väl tänkte efter så. Ja. Tyckte det var kul. You fell in love. Yeah. Ja. <laughs> ja vi... Jag sig om i omvänd. Ja? ja. ska jag köra mig in eller? Ja, med det ja. Yes. Jag valde ju en film som kanske är lite otillbälld för det är inte direkt en skräckfilm eller sådär. Nej, det, det är det ju inte. Nej, nej. nej, kan man inte säga. Men. Alltså, det, det, det är lite hoppa den... till då då. Vad säger du? Det är ändå lite hoppa till nu. Precis. Alltså, när jag sa, sa innan när jag tipsade om den här filmen, vi pratade alltså om I Saw the Devil nu den här sydkoreanska filmen som jag valde. Och när jag sa innan så här att det är lite av en Halloween-film för mig Så är det, har ni med nu liksom Om den känslan, förstår ni vad jag menar Alltså att den är väldigt så här. Om man tar öppningsscenen exempelvis Är ju extremt Halloweenig Alltså på något vis för mig wow. Ja du mer såhär typ så här fan no, oh, oh, det är snö och ungefär. Det är den värsta precis. julfilmen. <laughs> ja, <laughs> det här är <laughs> ju ja. Det här, Det här är nya Arne Weiss tända uh, ljusfilmen. Ja, ja, precis. <laughs> det är liksom... precis. ny nya kan du vissla Johanna. <laughs> ja, <laughs> exakt. Nej, men så Nej, men jag... men sagt, ja. I, ja, I saw the devil och det är Kim Ji-Woon är det som har gjort den här filmen och han har exempelvis också gjort The Good, The Bad, The Weird har han gjort. A exempelvis. Tale of Two Sisters. A Tale of Two Sisters men har han, han också gjort. Med och en och, en och det är ju bland annat i, i en av huvudrollerna så har vi Cho Min Sik, alltså det är han som spelar Oldboy. Alltså, och... ja, Min eller... Sik heter han väl? Ja, men det, jag tror det är, det är så här beroende på om det, man kollar på engelska sidor eller svenska sidor. Ja, okay. mm. Det är samma som eh, Ji Won Kim kan man också säga om Kim Ji Won. Alltså jag vet inte riktigt hur det där funkar med koreanska sydkoreanska efternamn. Om ja, det är som ähm... japanska liksom det är omvänt. Alltså mm. man säger, alltså för oss västerlänningar så säger man Ja, de har efternamnet först Okej, okej, okay, okay, ja Men i alla fall, det är um, en film <coughs> Som handlar om eh, Man skulle väl kunna säga Det, det handlar ju om en agent Alltså det är lite av, det, det är lite av en Jason Bourne-karaktär Nästan, fast det är en väldigt annorlunda Historia um, Det är en, en um, Alltså en agent som jobbar I National Intelligence Service Alltså det är då sydkoreanska motsvarigheten Till typ Ja, så här agentorganisationer i Hollywoodfilmer skulle man kunna säga mm. Och som sagt lite av en Jason Bourne-karaktär Kan man säga Och hans fru Gravida fru Blir mördad Av en, um, en seriemördare en, en, en brutal seriemördare alltså Som, ja, som mördar henne brutalt också <laughs> um, Och han är totalt sjuk i huvudet Alltså verkligen ja. Ja, helt, Och spelad helt av en underbar skådespelare Precis, han är Oldboy som jag nämnde um, Och det är inte ett så jävla smart move Att mörda Jason Bournes gravida fru Alltså han är ju ingen Jason Bourne vi, vi kallar liksom. honom från och med nu för Jason Bourne Exakt, Vilket <laughs> den versionen det. Jason versionen Nej men alltså det är ju lite av en sån karaktär Du förstår vad jag menar Hannes ah, ja. Att man mässar inte med Jason Bournes gravida fru och Alltså sådär där blir det, man mässar du... inte med Någons gravida fru Nej nej men alltså Det är mer Brian Mills Ja, ja precis här, hans... här, hade, hade någon dödat min gravida fru så hade jag ju blivit jätteledsen Men jag hade ju inte gett mig på en jävla ramp. Exakt, äh, Poäng, äh, poängen är ju att han har samma skillset som Jason Bourne Alltså hela den här agent Alltså att han är, alltså det är en tränad mördare Man mördar den gravida frun till, alltså som en tränad mördare har då, är man ju, då ligger man jävligt risigt till Och det gör ju den här snubben för att den här National Intelligence Service-agenten Han bestämmer ju sig för att göra livet Så surt som möjligt För den här psykopaten och seriemördaren Och planerar en hämnd Som är liksom något för historieböckerna kan ja, vara det en, en, en långdragen hämnd Och det tycker ja. jag är lite av Filmens största flaw Att eh, den är väldigt långdragen Och det är lite samma grej Gång på gång och jag, jag, ty, alltså, jag tycker att filmen skulle kunna vara en timme kortare Än vad den är Nej, ja, det tycker är, jag absolut inte ja. Så den är, jag. Gör... Den är två timmar och 20 minuter ja. Och jag tycker det är lätt att det är direkt med Med 80 minuter eller någonting sånt För den har en rätt enkel Story att berätta Och det, jag vet inte Jag gillar inte när det dras ut på sådär mycket För, Nej, alltså, för att alltså, det, var jag... inte, det var inte underhållande hela vägen Det gör, gör ingenting om Om det dras ut på om det är underhållande Men det var det inte Det tyckte jag att det var Så är att jag, jag valde den här filmen framförallt för att jag tycker den är helt fantastisk. Och jag vill att ni andra skulle se den också. Och sen gillar jag det här just, alltså, det är ju Halloween-specialen då. Och, och om just att man blandar liksom det här de här skräckelementen, för att när det väl blir brutalt i den här filmen, då blir det ju ohyggligt brutalt. Mm. Alltså, man vågar, vågar verkligen gå hela vägen med liksom det grafiska och så vidare. Ehm, och, och sen så blandar man liksom att man blandar de här skräckelementen med liksom en, en väldigt. Alltså en spion, inte en spionhistoria Men alltså en sån här katt Lite av en agenttriller en, liksom. en hemdhistoria liksom En historia precis och, det, och den är väldigt smart, en väldigt smart hemdhistoria Och snygg och, alltså, Den är sjuksnygg, det måste man ge den Välgjord på alla sätt Så att jag tycker den här filmen är helt fantastisk alltså det är ingen, Jag sätter ingen full pottare på den Men alltså det är lätt en stark fyra för mig Alltså fyra av 5. Mm. Så jag gillar verkligen den här blandningen Och sen tycker jag skådespelarna är ja, magiska och ähm, ja, den, den är snygg, den är säker, den är vass alltså ja. Ja, sen, alltså... sen gillar jag hela, den här, hela det här temat med att Alltså nu ska jag inte spoila någonting här Men just att agenten som liksom ska utföra den här hämnden Att han liksom mer och mer i filmen själv blir monstret om man ja, säger. ja precis, han rör sig ja, i en gråzon liksom Precis, han, ja. det är hela det här med Eh, alltså, alltså seriemördaren Seriemördarkaraktären är ju ett sving liksom hela vägen Men den här agenten blir lite mer Av en, av en anti-hjälte på något vis En ja, väldigt, väldigt mörk Anti-hjälte ja, liksom hur, hur långt får man gå så liksom. göra, så, ja, precis, Man kan ju inte gå hur långt som helst Nej. Och, sen, och folk och sen, börjar så här sakta Men säkert vända sig Och fråga, är det här verkligen rätt Precis. Och, och, sen, och, sen och, och det är det, det som är intressant Och sen det sjuka är att det är inte bara det Att det här han gör mot andra människor Utan det är också det han inte gör för att hela grejen, alltså det är ju inte en spoiler heller, utan han, hela tiden så här så håller han ju på, alltså han har ju liksom flera chanser under filmen att döda den här seriemördaren, den här psykopaten Men han gör det inte, för att han vill liksom, det, det räcker inte med att döda honom, utan han vill få den här personen att lida något fruktansvärt ja. Vilket ger honom, vilket gör att den här psykopaten och seriemördaren hinner mörda fler folk Lite spoiler och, men ja Ja fast det är det ju inte, det, är det här är ju liksom he under hela filmen Jo för jag Äm... trodde liksom först att han skulle mörda honom Ja men, men, ja, men det är ju liksom de första scenerna då Anders så alltså, det är ju inte, ja det, det tycker inte jag annars samma vidare Precis, just det temat där att han skulle kunna döda honom i, i, no i filmens första halvtimme Har han chansen att döda den här snubben mm. äh, Och han gör det inte för att han ska fortsätta Och det ger honom, och även fast agenten vet det, att han kommer döda fler så skitrar han i det För att det är liksom viktigare för honom att han får sin hem Då ställer man sig själv frågan hm, Skulle han inte ha dödat honom? Kunde han inte bara låta in honom och bara tortera han i typ några veckor? Och sen... Exakt, så att han inte har haft chans att och och fler? Jag, men jag tycker att det stora problemet är just det att han, han, Med tanke på att han inte dödar honom direkt Så blir det Sen blir det bara samma sak Igen och igen och igen tills slut. Fast det är ju inte samma sak tycker jag men, jag. Alltså, Det, man, det man blir man lite ju... små twistar på vägen Liksom, Exakt. Han, han möter komplikationer i det här liksom, att han låter honom löpa hela tiden. Vad, vad tyckte du på att du tyckte den bättre än vad Asmus tycker? Eller? Ja, alltså, om man så här, jag, jag tycker filmen är jättebra. Ja. Jag skulle nog inte sätta in den liksom, i en Halloween-special så här. Men alltså, du förstår ju, ändå var jag kommer ifrån, så jag säger ja. också att det är ett wildcard, alltså att den liksom går att chippa in lite. Alltså jo, för, för det är ju mer liksom, en, ja, en hämde thriller mer än liksom, alltså, visst, den är väldigt obehaglig ibland Precis, men, det, det det är menar, inte, just... men det är inte riktigt här skräck eller liksom rysliga som jag förknippar med Halloween-filmer. Liksom. De, alltså, den, den här skulle man ju kunna prata. Alltså, du skulle ju inte sätta in typ Oldboy eller typ Kill Bill i en nej. halloween film men jag är att den här, är ju, den här är ju ändå mer än de filmerna skulle jag säga. För att när det väl, alltså, ah. även, om Kill Bill är även om Kill Bill är brutal, så är det inte så här, alltså, Inte ens i sin Av så här brutal. I, det är väl är. För att, och jag tänker hur många Om man, om man tittar på de andra skräckformerna Om vi tar Poltergeist mm. Alltså hur många scener i Poltergeist Är lika vidriga och gut-wrenching Liksom som Några av scenerna i Men det ju, ju, men alltså, i du har ju, har ju typ inte bara med vidrigheten Nej, nej att men jag, jag bara tar ett exempel på Varför man skulle kunna varför jag tycker att den ändå passar här Men du är ju på Halloween alltså, då kanske man Ja, skitsamma jag tycker, jag tycker att äh, skräck är själva stämningen. Äh, ja, ja det, det som, kan som, ju också Det och den, den, alltså den fin det finns ju inte en skräckstämning i alltså jag tycker det. Det är, det skräckligt. Skräckligt. Det är det, men det, det är bara det är enbart där hoppa till och det äckliga. Mm. Mm. Äh, men den, det är just alltså det är skräck för mig är ju den här känslan som byggs upp i poltergeist där man sitter och bara oh my god snart kommer någonting. Fast sen där jag tycker ja, att, inte ja, det lyckas i poltergeist heller. Nej, men, Nej. Jag att jag men jag tycker i alla fall att det är det som är skräck ja, ja, Jag tycker helt klart att man kan säga Att, liksom att I Saw är liksom en skräcktriller För någon regel ren triller är det ju inte heller Den är ju jo. mycket mer brutal alltså, Än vad liksom en, en vanlig Standardtriller är alltså, Det blir ju nästan åt gårhållet ibland Och det är ju, det är ju skräck mm. Alltså det är ju det är en del av liksom skräckgen ah. ah. Eller... jag, jag tycker bara att det är en blodtriller ah. Men, men äh, jag, jag, jag tyckte filmen var <tafrikay> jättebra i alla fall han som är liksom eh, Själva seriemördaren Det ja. är fyra för dig också eller? Alltså... Eh, Ja det blir det eh, ja, Alltså jag, jag tycker han är ju verkligen ja, Man känner ju verkligen hur jävla flipparna han är Och liksom, ja, hur långt han, han kan gå ja. liksom, ja, riktigt obehaglig Vad roligt karaktär. det här var Jag har ju faktiskt inte hört Patricks åsikt jag, sk jag skrev ju tre dig Patrik Att jag tyckte den var sådär Och då, skrev, då höll du ju med men de är säkert bara för jävla som mig, tror jag ja. Ja. Men han ni ja. nu älskar så mycket som jävla namn Han kommer ju briljera säkert i Nameless Gangster Som jag tog upp i förra avsnittet som den Stockholmsvård, tror jag Ja, ja. missa mm. inte mm. Det blir säkert intressant alltså, Men han är jättebra verkligen, han är kanon i Oldboy också Men ja. jag skulle säga att han är bättre i I Saw the Devil Faktiskt, så mm. är det det är, det är en bättre film än Oldboy på alla sätt, tycker jag mm. Nej för fan, det är svårt så. att slå Oldboy Det är en full ändad femma Nej, det äh, inte. men om jag ska säga Nej, jag tyckte om ja, ja. filmen jag, jag såg den precis, alltså För 20 minuter sen kanske jag stängde av <laughs> ja. Och jag inte, Vi fick skjuta fram Den här podcasten för att han skulle hinna sig Klart den här filmen ja, men det är rätt <laughs> eh, jag, jag har inte hunnit Riktigt smälta den Men Nej. som sagt, huvud eller seriemördan Grym, men det kom också en vändning Jag inte ska säga någonting om Nej. Förutom om att igår Eller om det var i förrgår så skrev jag på Twitter Att den här lilla grejen Liksom är med i filmer allt för lite Och, så, ja. och när jag såg det här Då var oh shit Men det var, det var för lite av den biten Som jag verkligen oh, fullständigt Ni kanske vet vad jag menar men... Så man måste följa det på Twitter För att det vad fan <laughs> du ja, följa det, det gör ju inte vi, vi Nej, fattar inte <laughs> Nej men jag, alltså Det blir väl en ja, svag fyra Eller en stark tre, något sånt Jag måste ja. sova på saken Men du gillar den också i alla fall det var sjukt snygg, liksom Fan, jag älskar, ja, ju, älskar ju våld och blod och Alltså i, i början där när det är, ja, som vi sa förut det jag i mm. ja, det är liksom under en gatlykta på en ja. öde väg. Mm. Det är snö Frikt. och så kommer den här gula bilen och ja det är nej, otroligt det är så som äcklig scen alltså verkligen också och mm. ja jag, jag älskar den verkligen. Mm. Så att, mm. den är kanon och den är, alltså, det är det att kameran alltså kameran blickar ju aldrig bort heller. Utan kameran liksom, det, det är ingen klippning Utan det är mer så här, Nej, det är kameran Kameran bara står där Och sen har de liksom löst det på något jävla vänster så alltså jag fattar inte hur de har gjort ja, det Men det är det. liksom CGI eh, Blandat med praktiska effekter Och det är helt sömlöst alltså, helt sömlöst mm. Alltså det, det är folk som Utan, utan att spojra någonting Till exempel seriemördaren, en karaktär Bara köttar med en hammare i huvudet Och den klipper inte bort han bara liksom hamrar på och det ser ut som att han träffar, jag, jag fattar inte riktigt ja, hur men det är bara... så det ska vara tycker jag Om man jag vill visst, ska skjuta någon det... i huvudet då ska man fan se det på filmen Att man blir skjuten i huvudet, inga ja. jävla bortklipp jävla det, är, alltså, det, är, det det är det otroligt imponerande hantverk verkligen. <laughs> han <Hamilton. Så, laughs> ja, jag kom som, på att som han skrev eh, i, i WhatsApp på, alltså en app, app på, som vi chattar i på iphonen. Så skrev han en så här en skitbra grej, att eh, sydkoreanerna they know their shit och det är exakt vad de gör. Det finns otroligt många bra ja, fan, sy the host, sydkoreanska the... thrillers alltså det, Brotherhood of War, old boy, The Host alltså oh. Vilken alla quote, jag fick nästan tårar och <laughs> <Ja. laughs> Sydkoreanerna, they know their shit <laughs> ja, Men det är rätt Hannes, det stämmer precis The Chaser har vi också, Sydkoreans thriller som är grymt bra Så, ja. Mer Sydkorea, mer Sydkorea hos folket. Kul! Ska vi gå över till någonting mycket bättre nu eller? <laughs> ja det gör vi, det gör vi. <laughs> Jag, jag, val, jag valde filmen Teeth <laughs> Jag tänkte inte ens prata om den här <laughs> Och anledningen till att jag valde den här filmen Kan jag förklara vad den handlar om först Ja, gör det, gör det Det blir roligt, Rasmus Det, det handlar om en tjej som är Någon sorts spokesperson På ett, ett krist, en, Någon sorts kristen grupp The promise ja, men det är typ ja, Du säger Rasmus Ja, precis Smart purity, uh, den, purity den, rings ja, precis, Den kallas för The Promise Och den handlar om uh, Löftet att spara sig Till den rätta alltså att, man ska, att man inte ska ligga med någon Innan man gifter sig yes. uh, well put, Och det, well put, det, det gör att de Går runt med ringar Som är uh, gäng uh, <laughs> Och uh, det, det är kul för den här tjejen Som det handlar om <laughs> hon, hon har tänder i sin vagina. Ja. Vagina det, det, den tata! Ja, <laughs> ah, precis. <laughs> Och det kallas true. vagina den tata. Yes. Eh... Det är som någon sorts urban legend typ. Ja, <laughs> som, ja det är... alltså det, det är ja. så sjukt. Jävla handling I filmen Precis. Ja, Det är så Typiskt Rasmus Foltman att välja en sån här film det är... ja, Och därför var jag tvungen att ta den att... Ja, det är så ett sjukt Rasmus Foltmar move, verkligen ja, Jag, jag visste jag visst ju, alltså, visst ju att Den skulle vara jättedålig Men, <laughs> ja. men jag, tänkte, jag tänkte också så här att Jag tror att det är många ute i stugorna Som väljer att se en sån här film eh, På Halloween Med typ sin Sin vad. Ja, det är så sjukt dåligt move, verkligen Aha. Ja, precis men, men ja det är verkligen men alltså att man tar en film som heter typ så här Nazi Zombie Slayer Strippers Lesbian killers det funkar killers. ändå det funkar ändå alltså. men, ja. nej, nej. Ja, men så här alltså, det är mycket sådana filmer som är skräckfilmer ja. idag som står i uh, hyrbackarna mm. uh, som folk uh, ser ja. och därför tänkte jag att då kan vi då kan vi se en sån film den känns ändå som att de försöker vara typ så här mumblecore meets, fit, äh, meets typ i fittan. Liksom. Ja. Det, det här är ju en ja, intention liksom. Så, ja. Men alltså, vi, kan ju, vi kan ju säga så bara att alltså, de som vill ligga liksom, efter filmen, ta inte då tit. väl någonting annat. Ja, jo, det ja. verkligen. Men äh, alltså jag, jag tyckte först och främst så här handlingen. Det, det går ju verkligen inte ihop alltså det, det funkar ju <laughs> inte att ha en. Alltså, jag, jag tror inte att det går att göra en bra film med, med den här synopsisen. Nej, det, alltså det, det är bara en... Det, det är ett skämt som man gör en film av. Alltså det, ja. det skulle vara ja. en kort film, skulle det vara. Ja, typ. Ja. Uh, ungefär som I Saw the <laughs> Alltså jag vet, jag vet inte allt allting är ju värdelöst med den här filmen verkligen. Jag alltså tyckte skådespeleriet, hon tjejen, vad heter hon? Yes, Wim Wastler. Uh, hon tyckte det var och, dålig Jo, alltså hon fy är fan, hon är så jävla jag. dålig. Ja, hennes minspel är ju exaktliga dånt under hela filmen. Ja, Det är det, det, det, det, men jag det jag finns är fortfarande. Jag ska dålig. berätta, jag ska berätta jo, om alltså men... när hon skrev kritiken. Bara, bara... Alltså, hennes, var, var det minspel så? Ja, precis. Ja, bara, alltså bara, det bara... FIFA. Men ja. bara för att sätta lyssnarna i, i, i Rätta stämningen så ska jag berätta Om en scen i filmen eh, Hon är hos gynekologen ja. att, Grejen är att hon kan ju Ingenting, hon har aldrig sett sin Vagina någonsin för att, Hon vågar ju inte titta för att det är helt emot Vad, vad hon står för Vad, och Gud, liksom, säger. Ja. vad och Gud säger Vad farbror Gud säger Ja. Så hon går till gynekologen Får hon känna att det är någonting konstigt med mig Jag råkade ju eh, Faktiskt ha, ha av en snubbeskuk eh, igår. Ja. igår Så jag, jag borde kolla upp mig liksom. ja. eh, Så går hon till gynekologen Och han eh, fistar henne Han blir lite kort ja, av, no av någon anledning Stoppar han ju in hela handen ja, Och av någon eh, anledning tar han bort handsken från handen Och bara smörjer in handen och kör in den. Ja, Fast han har handskrift i handen. Det är helt jag, var, ja. konstigt. jättekonstigt. Jag, jag, alltså jag, jag tar ju illa vid mig om det är så här i verkligheten. <laughs> <Ja>. <här> men no, men, men det här. hur som helst. Ja, precis. Men hur som helst så. Han stoppar in handen och hon knipsar till och har av, <här> av fyra fingrar. Ja, och när precis. hon skriker. Så skriker hon likadant i typ en minut. Bara... Ja, det gör Jag ser framför ja. mig vad att bada i sjön efter att ha sett hajen gör mot att ha sex efter den här filmen. Ja, precis. Ja, det, det, är, nog, det är nog ungefär samma sak. Alltså, hon är så jävla dålig, ja. Jess Waxler, och alla, alla skådespelare i ja, den filmen. Ja, jag tycker att resten av skådespelargänget är superdåliga hela bunten, men jag tycker faktiskt ändå att Jess Wachler funkade för mig ändå, tyckte Nej. jag. Alltså, hon, grejen är att hon är ju ändå inlåst, eller alltså inlåst i den här fi, i filmens ramar, om man säger det, alltså jag tror att det här är liksom en roll hon gör, och ähm, ja, jag tycker inte hon är dålig i den, faktiskt inte. Inte, så. Men det, alltså, det är fortfarande det... en fet etta För mig det här ja, ja, ja. Så, så. Helt klart, och det finns andra grejer som är så sjukt dåliga, konstiga Med den här filmen Jag tycker att den är, är otäckt den här filmen alltså. För att man ryser ju verkligen i kroppen Alltså det är väl bara vi män som förstår Antagligen, men alltså det är ju något Fruktansvärt <laughs> jag tror, Och jag, gre jag tror, jag grejen är att jag, man jag får jag ju tror, ju Det, det bara, måste nog vara ganska olagligt att känna att man har tänder I vaginen Ja, absolut absolut. Men jag bara tänker just till själva avklippningsgrejen om man säger så, att det, och det är så otroligt grafiskt i filmen också. Det trodde jag verkligen inte att det skulle vara. Men det är det ju. Alltså, mm. man får ju se flera gånger, och ja. det är ju verkligen inte roligt. Alltså. Det, är det är ju, ju verkligen sådär: av maskulinisering på detaljnivå sjukt. Ja, jag, det, alltså, det är riktigt Det är, det är, det är, det är så här, feministisk horror. Ja precis, det är en här konstig kvinnlig makt Underton också Som bara genomsyrar hela filmen Den är jag... en hemlighet Den är ghost regisserad av Gudrun Skima. Ja typ <laughs> Men sen är det ju, alltså karaktär är ju en dusch också Det finns ju verkligen ingen karaktär att tycka om Alltså de är ju helt dumma i huvudet allihop Ja och sen tycker jag Hela den här grejen med hennes transsexuella Brorsa är, är ju Jättemärklig också ja Och han är också världens bästa han... människa alltså Ja precis, ju, ja. och han så här han vill uh, av någon anledning ligga med sin Jag vet inte, det är jättekonstigt. Ja, ja, de var inte helt syskon. De nej, alltså, nej. De, de är inte blods syskon. Ja, just där. det. är därför han är arg på föräldrarna. För att de gjorde dem till syskon. Ja, precis. Han, han, inte kan han, laba, han, var, han var kär i henne. Och så gjorde de till syskon. Och då är det inte okej längre. Typ. Fan, filmen men, suger bara. Fan, det var tur ja, det, det. Jag såg men, den första men, gången 2007 på någon jävla... 14 där vi pimplade rövin och det var äckligt som fan. Och <laughs> Den här filmen kom igång och jag vet, fick höra att det var då, en, det var då, det var då en, du såg En månad <laughs> alltså, du, du, du, du, alltså <laughs> <laughs> du såg den alltså för fem år sedan. Worst Day typ. of My Life. <laughs> du såg den alltså för fem år sedan. Titta. Ja, men men, jag jag minst, men det, det är verkligen en, en, alltså en ultrakast film på alla sätt. Ja. Och um, jag förstår inte vem som gav pengar till de som gjorde den här filmen. Alltså det är ju. Det har inte. Det är väl hela det här så som precis som eh, the human centipede och så vidare att den lever på sin idé och att det sen Fast liksom, human centipede den tycker jag alltså den idé också är bättre på grund av att det är film. någonting som Ja som det är kan verkligt. det kan det, det, det jag har inte sett en filmen Exempelvis sett till exempel serbian film eller så heller men de filmerna lever ju på det här att man skickar vidare liksom Mun till mun det här med att ah, du Har du sett mm. den äckligaste filmen någonsin Och har du sett den här De sys ihop från Alltså så blir den en tusenfoting Eller har du sett det här med, med Vagina dentata liksom? Fast den är ju det med Senterpy just... inte jag försöker Alltså den, den får den där Den försöker bara vara äcklig, men den försöker vara en en normalskriktning, så det är grundpremissen bara. Ja, precis, det men det är, det är fortfarande samma grej, är. tycker jag ja, eh, ja. Och eh, ja. så, så att det är just det den lever på Det är förmodligen det den har fått pengar för också Ty Tycker alltså, just... att uh, Teeth borde ha hetat Vagina Dentata istället? Ja. Det hade varit mycket snyggare titel Men Patrik, vad, vad känner du av avgående filmen? Patrik var ah det är en fyra Alltså, klockan Och så alltså, det är typ ja. mumblecore fast med tittor <laughs> Ja, det är liksom mina två favoritgrejer <laughs> ja. Nej, men alltså Nej, det här är verkligen en total usel film som sagt, ett fem från tjejen, med liksom alla inblandade Det är, det är fruktansvärt dåligt det är, alltså det är, I första av Maskuliniseringsscenen Eller om man ska jag säga Första Badet. penisknipsscenen ja. eh, Jag inte, alltså Den snubbens reaktion ja, exakt. <laughs> När hans penis blev avhuggen ja, Jag, inte, jag det älskar knips. att David Brent har en tvåa <laughs> ja. på ja. Han ja, det snackar alltså om en användare På moviesyn här Sök ja. på David det, är helt, det är helt sjukt att Hannes antar Att alla lyssnare vet vem David Brent ja, precis, Och i sitt precis. forum är Och vi har pratat om exakt samma grej förut också ja. Ja. E Nej men det är, ja. det är en fruktansvärt dålig film Ja det Som, alltså, Jag skrattade ju mycket åt den Fast det var ju för att den var så jävla dålig Det var inte för att precis. den var rolig Det var för att den, för att den var så fruktansvärt dålig liksom. Ja. Så, ja. Och pa Patrik, Patrik och jag gjorde en väldigt intressant, eller Patrik, han har avkodat en grej faktiskt som inte jag ens yeah. hade en tanke på. För att både Patrik och jag satt under filmen och tänkte så här: Varför, alltså för att hela tiden när man får se, eh, alltså Dan heter ju karaktären som Jesuit ska spelar då. Eh, hela tiden när man får se, varje gång man får se hennes hus eh, så, så lägger man märke till det är så här: två såna här stora cementskorstenar som bara, jag vet inte, det är ju så här klassisk amerikansk grej. Mm. Eh, bakom huset. Och de är så jävla tydligt CGI så det ja. finns inte. De bara stick, sticker i ögonen varje gång. Och både Patrik och jag tänkte så här: varför i helvete är de där. Alltså, ja, för det, sen, det liksom sägs ju ingenting om de liksom, Man, man har ingen om det är för något Både Patrik och jag har tänkt att, ja, ah, det blir någon form av final Eller någonting där, alltså just någonting Som gör att, de, för, att man ja, liksom För varför för att lägga till så jävla dåligt Tidjärjade byggnader när Exakt, de istället de liksom för att bara inte... skita i det När det kostar ja. pengar också att lägga till det ja. Ja. Um, och, men sen kom ju Patrick på När vi snackade om det här innan podcasten Att det förmodligen är liksom en hint Till att det ligger någon form av Kanske inte kärnkraftverk Men någonting som har gjort finns ja, tjejen... avfall eller något Precis, sånt. och det slog ju mig något fruktansvärt är. Det är ju en Och klokren... det har gjort hennes muterade vagina Precis, eh, och det tror jag är helt rätt faktiskt Patrik, annars skulle den ju det finns ju verkligen ingen annan anledning ja. till varför den skulle vara där ja, det, det skulle kunna vara ja, men... så, men det liksom hintas ju ingenting på det Nej. Alltså. Men, men det, det märkliga är ju också att Och så, folk... så smart kan ju inte filmen vara Eller liksom Nej, precis, anta att publiken folk, är folk, folk vet ju om vad vagina dentata är och det tycker jag är så märkligt Ja, i ja filmen men filmen hör, ja. alltså, hör man ju Vad sa du? Du menar att karaktärerna i filmen äh, vet ja. om vad det är eller ja, menar du alltså, karaktär in the real world? <laughs> alltså jag menar det jag sa. Att karaktärerna i filmen vet vad mm. vagina dentata är. Till exempel en person som hon är med. Som säger så här att ah, men eh, hon säger så här. Ah, men jag har vagina dentata. Och han typ nej men det är lugnt. Det är lugnt. I will conquer it. Det är ju det är mm. en heightened reality grejer. Det är ju ett universum som de lever i. Det är ju liksom en annan värld. Det är samma sak som att um, Ryan Johnsons Looper spelar Ja, men den Virginia den tata myten finns ju liksom i verkligheten. Ja, precis. Och här är det ju i en värld där den här myten är verklighet. Alltså, ja. Så det hade, ja. Jag, det hade jag inga problem med så. Men alltså som sagt, usel film. Ett av fem. Ja, ja. ett av fem. Ska vi gå över till några roligare eller? Det gör vi. Hannes Kiran, vad valde du film? Jag valde Reanimator från 1985. Yes. Wow. Ja, så, Som är baserad på. En HP Lovecraft-bok. Ja, Herbert West Reanimator. Ja, Herbert West är i alla fall en. Ja, men, Herbert West, han har varit i Swage och försökt liksom väcka döda. Och återvänder ja. till USA för att börja studera. Och flyttar ihop med sin inte dåmt anade kurskamrat. Och <laughs> försöker väcka liv och grejer. Väcker bland annat liv i Parets katt. Och... <laughs> Nej, men Lufus. filmen är. Alltså premissen är ju lite Frankenstein en Galen professor som försöker Skapa liv ja. Få liv i lik helt enkelt ja. alltså, Övervinna döden Ja, och det går inte så bra När han inte har kontroll på det som växer. Nej. Nej. Och det ballar ur till 80 talet kanske fetaste gore-film ja. Eller Nej. Eller ja. Alltså Ja, nu ja hur många inte, jävla gårdfilmer har ni sett från 80-talet? men nu kommer väl inte Braindead på 80-talet direkt. Men jag tycker, jag tycker ju att den är mycket, mycket bättre. ja fan, än är ju fulländan femma liksom. <laughs> Nej, <jag> är <laughs> inte heller. Men, men, alltså jag vet inte, jag är svårt för det där att det, det här är också bara blodigt för att det är blodigt. Ja, precis, då blir, då det. blir det inte kul. Nej, Nej det blir det inte bra. Alltså jag tycker... Alltså när familjen, när... För, äh, Filmens typ enda premiss är att oh shit, vi sprutar ketchup över hela jävla casten. Exakt, och man ser hur alltså, det det fakeat det är också. Men, det, alltså. Jeffrey Combs som spelar huvudrollen som Herbert West. Jag tycker han, är, han är riktigt bra. Jag tycker han är fantastisk. Han är en ja. sjuk kan säga Men det är liksom till från är det här en film man bara kan lay back och bara skratta och bara ha kul. Alltså jag, jag älskar ja. typ den här typen av filmer som är jag överdrivet, det är roligt det är liksom ta sig inte på för stort allvar och det är bara 80-tals fucking kul. Ja nej alltså det, det, det, är, det är bra med den här genren att den liksom inte tar sig alls på stort allvar. Nej den vet ju filmen vet exakt vad det är för film så alltså, det är inte så att ja. det blir en så här konstig, the känsla där filmen inte riktigt vet om den är seriös eller inte nej. utan det är ju hela vägen är det ju att, alltså att den verkligen man, man spelar på samma alltså, regissören och publiken spelar på precis samma plan så alltså, man vet exakt vad det är man får. Mm. Och vad de vill göra, alltså det är ju helt procent opretentiöst verkligen. Mm. Så, men samtidigt tycker jag alltså att jag har sett det två, av fem på den här filmen, det är jag, jag har, alltså mm. den är inte så värdelös som Teeth är. Det finns ju någon form av underhållningsvärde här. Men ändå så tycker jag att det, det går ju till total överdrift. Och jag vet inte, alltså jag, just det här går, just de här gårfesterna, liksom, det är inget som jag så där ser. Alltså det, det, det jag känner är roligt med sådana här film är just kreativiteten Och det vet jag du gillar också är Just mm. det här som vi älskar exempelvis med Terry Gilliam Just det praktiska Alltså det här ja en, Utan att spåra någonting så är det en karaktär Som får sitt huvud avkapat Och det här då att Självklart står skålen på ett bord Och man liksom ser framför sig hur skådespelaren har Kroppen under, alltså så här, just den känslan Att man liksom Fejkar ett avhugget huvud Utan CGI eller någonting utan bara att den kroppen är utanför bild liksom. det, ja, ja. det tycker jag också Det, det är kul, och så, här, och så avhuggna armar Och blod som är så uppenbart fejkat Så det finns inte och så här, Hans medel som han använder då För att väcka döda Det lyser ju självklart såhär neongrönt Ja, det är så det är liksom, ja, precis. Jag älskar sättet när de sig, ibland ska spruta in Och typ De har en kropp ligger på bordet Lyfter huvudet och så ska, ska låtsas spruta in och typ håller sprutan så här helt fel, alltså liksom, så att man ser att de liksom Längs inte... Längs med huvudet. Alltså. Ja, så att de inte sticker in utan de liksom bara lägger... Ja, ja precis. Ja. Det är ju så. Och, och alltså, till viss del finns det en skärm i det här, och det är det jag ger den två för. Eh, men alltså, annars är det Det går ju till överdrift också. Det är sån otrolig exploitation. alltså det det här, Man gottar sig verkligen i och även naket, alltså, alltså huvudkaraktären, tjejen. Eh, vad det nu är, hon heter eh, Megan mm. eh, alltså hennes just hon är ju supersnygg men ändå alltså hon man utnyttjar ju verkligen henne på ett väldigt otäckt vis kan man ju säga tycker jag mm. eh, så eh. men sen finns det ju jävligt roliga scener alltså de med katten är ju väldigt <laughs> roliga katten Rufus mm. <laughs> eh, är ju rätt kul faktiskt och sen är det ju här, alltså, det är också samma som I Saw The devil, att det finns en del intressanta teman tycker jag, just det här om att vara en zombie är bättre än att vara död Alltså det här att Just det här att man, man, man vill övervinna döden Och är det, är det liksom vad, vad är det för mening egentligen med det mm. ja. Och sen det här med att Herbert West då anser att Livet liksom är en kemisk formel Och att man liksom kan Att det bara, är, det bara kan fortsätta Att det bara är ett fel Att vi dör Och att man, man kan övervinna det på något vis Så det är också en intressant tanke det är att, ja, att det eventuellt kan vara så att vi blir äldre och äldre och så vidare och hur ja, långt det, Men det tror jag här? det kommer bli verkligen livet också i framtiden Att vi kommer liksom Kunna förlänga våra livstider utan problem Ja. Den är ju är liksom ohyggligt campy filmen. Det finns ja, ju, och, det... ja men alltså jag gillar det Det är ju liksom 80-tal och det är verkligen Det är liksom ja ja, ja Det går 80-tal ja. liksom hand Precis hand. det är väldigt. Det är kul här att ha ja, Två 80-talsfilmer Poltergeist och, och Reanimator Och verkligen Jämföra hur olika de här filmerna är <laughs> mm. eh, Hur mycket bättre Poltergeist är Som verkligen är lite mer seriös Även om det är den här sköna 80 talskänslan Så blir det ju inte den här överdrivna exploitation går grejen liksom, Som jag har lite svårt för sådär. Mm. Men eh, Som sagt, det finns ändå en, Ett lite värde i just underhållningen Och sen Jeffrey Combs Som jag får lite sköna såhär, Walton Goggins-vibbar av mm. Är det någon mer yes. som får ja Lite hans så här ansiktsform Får jag lite Walton Goggins Och det är alltid underbart Alltså hans brillor Och såhär Tillrättalagda frilla Och ja det, Han gör en väldigt bra karaktär Och posten är ju fantastisk också ja. ja posten är väldigt fantastisk Och inledningsscen ja. ja nej Jag tänkte bara En som jag tänkte på Jag tyckte det var slustigt Att de hade tagit musiken Från Psycho Alltså Hitchcock's Psycho mm hade de som inte... återkommande ja. tema i, i filmen. Det, det, jag hade inte klart, på det var väldigt, väldigt märkt. För, det, det, alltså, för mig i alla fall, den musiken är så starkt förknippad. Alltså Bernard Hermans tema i Psycho. Det är så det... starkt förknippad med den filmen. Ja. Och eh, så använder de det här. Jag fattar inte riktigt hur de kunde få <laughs> de rättigheterna liksom, att Nej, använda. Nej, det är rätt skumt. De, de tänkte, tänkte väl säkert bara fuck it. Och sen så tog de det. Och så... Ja. Och... Blev de stämda till tusen Och det är därför vi inte känner igen några skådespelare men jag, ser att, jag ser ju både Viktor och Rasmusson Två på den här, men Patrik, vad tyckte du om filmen? Eh, alltså, jag jag skulle nog sätta samma betyg alltså, Visst, jag, jag gillar också så här, det här gamla 80-talet De här praktiska effekterna Jag, jag gillar ja. ju också Och när fotot, det är, lite, är fantastiskt När det, det är lite gårdigt liksom Och, eh, och, och sådär och så Men ja, jag inte, jag, jag tyckte att alltså, det blev lite löjligt Och sådär Ja, jag inte, den spår ju ur Men jag vet inte, den var inte så bra helt enkelt Nej, det flippar eh. ju, det gör det ju, helt klart Ja, den, alltså den blev vi... aldrig riktigt spännande Heller i slutet Nej jag. Nej, fuck it, ni har fel, den är fantastisk <laughs> Det ja. finns ju det är... fel, Det finns två uppföljare också uh, Bri <laughs> Bride of, Bride of Reanimated Från 1990 <laughs> som alltså, lever på Bride of Frankenstein <laughs> och fan och sen, jag ska se dem, Vad fan jag ska se dem direkt? Och, och sen någon, har vi Beyond Reanimated från 2003 Och jag har inte sett någon av uppföljarna Men jag tänkte göra det Och ja, Jeffrey Combs är det. med i båda så. Och allihopa, notera den coola effekten i absoluta slutet på filmen innan eftertexterna kommer. Det gillar jag jättemycket. Alltså, det var också så här skön. Just kreativitetskänsla. Jag vet inte om ni fattar vad jag pratar om nu, men ni som ser filmen, kolla det. Den sista så här, eh, ja. Specialeffekten om man säger. Menar du precis... när det blir svart där? Eller? Ja, precis innan, innan eftertänkandena kommer. Det, ja. det gillar jag. Det var verkligen så här. Ett smile on my lips. Alltså, det, det var så gulligt på det. Så ja, kolla det. Två av fem i alla fall. Ja. Mm. Bara på grund av den där sista. Jag... Jaj, så Bara på grund av den. Ja. Det var ju en salig blandning av ja. Det, ja, verkligen ja, Det var ju lite kul med högt och lågt Och olika ja, olika delar Av spektrat spektra, ja, liksom. Det var kul yes. att du valde tid för Rasmus Även om det var en etta alltså, det är ju ja, Som vi alla visste att det skulle vara Eller Hannes var oss för det i alla fall <laughs> Ja, alltså jag, Nu särskilt efterhand så hade jag väl tyckt att det var lite ro, Hade varit lite roligare att prata om Typ Scream till exempel Som jag älskar Men ja. å, andra, å andra sidan har det inte sagts tillräckligt Om Scream eh, Så jag vet, jag vet inte det, det var därför jag tog någon, någon ja. sån här Nästa år då jävla ska jag välja lite Hammer Så ni får lite riktig kvalitet ja. yes. Hannes du kan få välja alla filmer om du vill mm. Fan var skönt att vi har ett helt år innan vi <laughs> Ja för då kommer poddklass Att så länge fast, du får fan ge de filmerna Typ nästa vecka <laughs> alltså, annars kommer det Hannes Halloween special <laughs> nästa år Eli från Strängnäs Jag tänkte kolla, nu, nu, nu har vi ju Sett de här filmerna innan Halloween mm. eh, ja. Jag tänkte kolla med om ni har Några planerade filmer ni ska se Under själva Halloween eller All helgen. Faktiskt Jag Faktiskt så har jag Bestämt mig för att se om The Shining, vi såg ju, vi pratade om i förra avsnitt också, mm. Room 237 Som gräver sig ut ner I Stanley Kubrick's The Shining Och jag ska se om den, tänkte jag, på Blu-ray Ja, eh, det gjorde jag, jag faktiskt I förra, förra helgen Ja, oh, och jag nice, nice. Faktiskt... Den, den ska jag se i alla fall. Mm. Och sen min favoritskräckis eventuellt, eller The Shining är min favoritskräckis, men efter The Shining El Orfanato, alltså The Orphanage, mm. mm. ehm, Bajonas film, så den tänker jag se igen också. Det är en Och jag tänker se The Frightener som jag faktiskt fick på Blu-ray-stilbok idag. Ja, oh, det blir passivskräck. Helt okej okay, okay film, så den kan ni se också. Ja, The Frighteners, Ner, som jag har ja Men det blir oh. de med kommentarer, så det blir inte lika. <suss> <suss> uh -huh. uh, och jag uh, Kommer ju vara i Paris I Värken, så <suss> <suss> det, det är tillräckligt slump, frightening alltså, Du får säga anslagen till Van Helsing till typ fem gånger om Då har du någon <suss> Ja precis <suss> <suss> <suss> uh, Men om det blir något så blir det säkert en Scream film tror jag <suss> uh, uh. Uh. Uh, Jag tänkte Hannes jag tycker att du ska se Night of the Creeps Night of the uh. Creeps Ja, mm, jag tror jag också att den är, jag tänkte säga att den var 85, men det kanske inte är. Men uh, den, den tror jag att du kommer att gilla riktigt mycket. Det är lite zombie-rulle uh, som, ja, det, det, ligger, det är i samma klass som typ Järnemeater och sådana filmer. <laughs> så jag tror att Ofta, den, uh, det, själv, den är Den är bra Ja rätt sugen på att se om Gremlins också faktiskt. När såg ni Gremlins senast liksom? Nej, det faktiskt sålde hos Hannes förra året. Okay. Mm. Mm. Mm. men mm. Den, den blir det ju till jul. Så. Ja, det är också <laughs> oh, just det, det är ju lite jul, julstämning i den jäcken ja. ja. Det kan ju bli lite. Det är så funkar både jul och halloween faktiskt. Jo, faktiskt, det Ja. Alltså det, det är ja. alltså, så, det, det det känns kanske... alla såna Gremlin filmer passar till just nu ska vara lite musik Ja precis, precis. <laughs> det gör det, det gör det. Jag, jag har faktiskt väldigt mycket on my plate att se men jag tänkte uh, kolla in faktiskt uh, Carrie för det kommer ju en remake på den och jag inte sett Ja originalet. just det, Brian De Palmas Nej, det ska jag också göra. Ja, så... jag, det, det, den funderade jag också på att ta För den hade jag inte jag heller sett men... Det skulle du ha gjort Rasmus dåligt av ja, jag, jag håller på att läsa boken lite sådär, sedan, så här Stundtals ibland Som Rasmus, som Rasmus gör med böcker Han läser 20 sidor och så bara nej Jag tar en annan istället Och sen får han inte ögat och byter bok <laughs> ja. ja. Sen ja, det det där med ögat kommer jag, jag kommer vara tvungen att skriva på filmskortet .se är, han? Är ja, jag är det. Eh, sen har jag ju en fet jävla. Dario Argento-box som jag inte har sett någonting utav Så jag, jag tänkte nog ta och kolla inåt från den också. Det gör du rätt, det gör det rätt. I, du gör ja. du rätt så där har ni lite tips. Ja, de fyra vi har snackat om då. Särskilt Thief. Som vi alla avgudade Och sen så kan ni skippa resten egentligen men Ja, se uh, ja. Ja, tid och, och så syns så vi nästa vecka Med Skyfall Ja, <laughs> yes, ha, ha en underbar skyfall. Halloween nu Alla våra älskade lyssnare Vi är ingenting utan er, puss och kram Hoppas att har gjort det It's Skyfall <laughs> Ciao, ciao Vad mycket kul vi gjort Och vi har hittat på Tiden går så fort, nu är det dags att gå Hej då, vi ses, jag farväl God natts och gott, min vän Var glad som jag, för allt känns bra